Bismillah. Ni kwamba swali ni kuwa mama mdia, mama mwenye kunyonyesha, je, anaruhusiwa ku kufuturu ku au la? Sindio swali lako? Ukiangalia kulingana na tulivoelezea katika darasa ni kuwa katika watu waliona na ni ahli al-a'dhar, watu wenye uzuru, watu waliopewa ruksa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Wawe ni wenye kufuturu miongoni mwao ni hao, mama mjhamzito na mama mwenye kunyonyesha lakini ikiwa tu wao wanahofia ima nafsi yao ama wanaohofia watoto wao ikiwa wanajihofia mwenyewe kwa dhati yao wataisabika wanaiingia katika wagonjwa ikiwa atakuwa anjiogopea yeye kwamba hatopata nguvu ya kuweza kushinda kwa hali nzuri basi huyu atakuwa anahesabika katika wagonjwa. na atafuto lakini kama hajiogopei ana nguvu iko strong anaweza kuendelea na kumnyonyesha mtoto au na uzito wake pasina kufuturu basi na yeye aendelee maadamu haina uzito wala hai mduru Sawa? Na ni katika wote mjamzito au awe ananyonyesha. Barakallahu fikum.